Bármennyire is szeretném, nem lehet elkerülni a nyelvtant, hogy megértsd a nyelv logikáját. A magyarázatokkal tízszer gyorsabban fogsz haladni, és ezeket is izgalmasan, szórakoztatóan fogom átadni neked. A magyarázatokat én fogom elmesélni, a kiejtéshez álveró lesz a segítségedre. Figyelj, mert nem minden lesz leírva, amit elmondok, és nem mindent mondok el abból, ami le van írva. Engem is mindig hallgass meg, és a leckét is mindig figyelmesen olvasd át. A témakörök szövege alatt mindig megtalálod majd, hogy az egyes mondatokban milyen főbb nyelvtani szabályokat használunk. Az egeret a nyelvtani szabály fölé helyezve vagy mobilon megérintve röviden elolvashatod. Így fogom beprogramozni az agyatba. Ha a részletekre vagy kíváncsi, akkor a tovább gombra kattintva megjelenik neked az egész lecke, hogy átismételhessd a tanultakat. A letkéket lépésről lépésre építettük fel, hogy teljesen kezdő szintről tanítsalak, de újrakezdőként is érdemes lesz átismételned őket. Rajtad múlik, hogy intenzíven vagy lassan fejlődsz. Haladj a saját tempódban. Sok sikert és jó szórakozást kívánok a tanuláshoz!